Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja Lehet? Köszönöm szépen a vonalban Bácsolai János Ferencváros polgármester Az iránt érdeklődöm, hogy mennyi időnk van? Hát fél tízig Fél tízkor jön Jó, Fél fogjuk tudni fejezni Gondolkodtam azon, hogy milyen irányba haladjunk, de csináljunk egy félig messziről jött embert, na hogyha nagyon messziről jött embert csinálunk, akkor biztos, hogy fél tízig sem fejezzük be. Nálam vannak papírok, dátumokkal és tartalmakkal, abból olvasok részleteket, ahhoz legyen szíves fűzni kommentárt, hogy aztán eljussunk a jelenig. Az első papír, ami előttem van, ez egy 2010 áprilisi papír, de visszautal 2007-re és korábbi időpontokra az illatos úti budapesti vegyi művek kapcsán. Így például azt mondja a 2009. január 20-áról, hogy... A budapesti vegyi művek ZRT tájékoztatja, hogy időszakos a vízatermesztési tevékenységét befejezi, a telephelyet bérbe adja a finom vegyszergyártó kft nek A tevékenység feladása miatt a felügyelőség teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást indít, és maga a, a valami büzlék az illatos úton írás, amely tehát még egyszer 2010. április másodikáról való, az azzal fejeződik be. Magát ezt a szöveget egyébként ön és Vasímile országgyűlési képviselőjelölt később képviselő jegyzi. ezútól szólítjuk fel a környezetvédelmi és vízügyi minisztérium és a szakhatóságok illetékes vezetőjét, hogy lehető legrövidebb időn belül hozzák nyilvánosságra a válaszokat, tegyék meg a szükséges intézkedéseket a helyzet tisztázása érdekében. A terület esetlegesen felelőtlen kezekbe kerülésének megakadályozása céljából a megjelenés időpontja az április, de maga a dátum itt 2010. március 31, és akkor arra kérem, hogy egy Körülbelül kettő percben foglalja össze ennek a történetnek az eredetét, ahonnan indulok. Ez egy jó összefoglalása annak a helyzetelemzésnek, ami már akkor is, 2010, egyébként március 31. évben a eljúztat, és aztán pár nap múlva ez meg. A jogi és szakmai állapotokról ad egy tanúbizonyságot kérdések formájában, tehát ilyen rákérdezős vagy feleletválasztós. Ezt is lehetett volna, hogyha válaszolnak az a érintettek, csak hát azóta eltelt idővel is, hát nem sokan érezték magukat felelősnek abban, hogy ezekre a kérdésre válaszoljanak. Ja, arról van szó, hogy a budapesti vegyéművekkel szemben a Fővárosi Bíróság 2007. szeptemberében felszámolási eljárást indított, de menjünk vissza a gyökerekhez. Maga a telephely mikor létesült 2007-ig egy dióhéjban való összefoglalót kérnek? Nehéz lesz, mert 1870 vagy 80 valahányba kell visszamenni A kénsavgyárra telepítették akkor még a puszta közepébe, és onnantól kezdve folyamatosan bővülő termékpalettával a, a vegyi művek különböző neveken gyártott mindenféle mérgeket, a javarészt, a második világháború után már javarészt permetező szereket, meg gyógyszer alapanyagokat, meg még sok-sok mindent, és aztán budapesti vegyiművek én szerintem az államosítás után vált, és az egészen a rendszerváltásig gyártotta a legszörnyűbb dolgokat, közben a város budapest Hát, folyamatosan bővült és terjeszkedett kifelé. Közben egy Mária Valéria nyomortelep, aztán egy illatosúti, akkor még munkás, nagyjel aztán később váló terület alakult ki a közelében. A József Attila lakótelepet pedig a 60-as évek elején, tehát 58 és 63 között építették nem túl messzire. Ezzel párhuzamosan Erzsébet és Kispest is arra felé bővült kertvárosiasan. Tehát nagyjából egy, egy kilométeres körzetben elég sok ember költözött a mondjuk ugye a 50-es, -50 60-as, 50-es, 60-as éveitől. És aztán a környezetvédelem mint olyan ugye 70-es évek közete vége, Magyarországon 80-as évek eleje, és aztán a rendszerváltás után 95-ben alkotják meg az egyébként európai szintű környezetvédelmi törvényt, amit azóta se kellett túl sokszor módosítani, ellenben a, a, azokat a jogszabályokat, amelyek ennek a végrehajtásáról gondoskodnak, hát ez folyamatosan felszín alatti, felszín feletti vizekvédelme, hulladék gazdálkodásról szóló törvény is, külön, tehát sok-sok ágazata lett, tehát a környezetvédelmi szakma az a jogalkotás szintjén elég jó vizsgázott, leszámítva talán azt, hogyha adott esetben felszámoló kezébe kerül. Jó, itt áll meg egy pillanatra. 2007-ben miért vált szükséges a budapesti vegyőművek felszámolása? Hát ezt azok tudják, akik ebben részt vettek, ami nekem még rémlik információként, az a versenyképesség teljesen elmúlt, aztán az állapotok, amik ott a területen voltak. Jól beszél, ez lett volna a másik függetelt, a felszámolást... Ugye a, a környezetvédelem sajnos sokáig, a 95-ös forduló után is úgy jelent meg a cégek életébe. sajnos ma is még, hogy egy plusz fölösleges költség. Tehát ö, lehet nagyon szép példákat mondani Finországba, Ausztriába. Jó, de menjünk el Finországba. Én most amondó vagyok, hogy... Úgy, tehát nem, hogy a város közepén is... Elind le... Elindul ennek a felszámolása, de ugye egy hitköznapi ember, amikor környezetszennyezésről hal, akkor gondolsz zajártalomra. Gondol arra, hogy valami szennyezzi a levegőt, mert olyan anyagokat enged egy üzem a levegőbe a kéményeink keresztül, amit nem lenne szabad. Itt azonban valami másról van szó, itt arról van szó, de ezt kérdezem, arról van szó hogy ennek a budapesti vegyi műveknek és aztán később ki tudja még hány olyan cégnek amely ezen a területen működött az illatos úton a tevékenységéből adódó melléktermékeid, de ezt csak óvatosan fogalmazom, lehet, hogy ez nem pontos kifejezés de a dolog lényege az, hogy meg annyi olyan e, a természetre e, káros anyag halmozódik ott fel a telephelyen amelyet elvileg és gyakorlatilag gondolom vagy szakszerű módon kellene tárolni vagy meg kéne ezeket semmisíteni, És hogy ez most a felszámolásokán vagy másokból nem történik meg, és ott egy potenciális valami izé keletkezik abból adódóan, hogy ezeket az anyagokat, és ezeket most nem száll azon szét, hogy ez most trinátok, meg nem tudom, micsadák. ott Hihetetlen mennyiségben vannak jelen az, hogy ezeket az anyagokat nem vitték el, hogy ezeket az anyagokat ott nem tárolták szakszerűen, hogy ezeket az anyagokat nem e, semmisítették meg. Ez mennyiben volt összefüggésben a felszámolással? Hogy létezik az, hogy ilyen hihetetlen depó alakultott ki e, veszélyes anyagokból? Hát sokféle kéne most, sokféle úton át kéne indulni, mondjuk környezeti elemek, védelme, stb. De megyük a 2007. szeptembert, Az egy teljesen egyértelmű állapot, hogy a múlt öröksége, most visszamehetünk a múltban sokat, tehát a talajban, illetve a talajvízben ott hagyott... Ö, ö, Igen, de most ar pont arra azt hagytuk ki, amit én kérdeztem. Ugye az, hogy a talajba beáramlik, az abból adódik, hogy ott hihetetlen mennyiségű ö, veszélyes hulladék van. Hogy létezik, hogy az ott idővel felhalmozódott? Mindjárt jutunk oda. A talaj, talajvízbe vegyük azt, hogy 130 évig ment minden. Aztán a, egyszer csak vég a, az üzem működésének, és éppen... Ö, akkori állapotnak megfelelően tárolnak, még akár szabályosan is nem hihetetlen mennyiségű, hanem x tonna, tehát pontosan ismert mennyiségű. A hihetetlen mennyiség az arra vonatkozik, hogy sok. Persze, hát nagyon sok, igen. Veszélyes anyagot, amire megint az előírások pontosan megmondják, hogy mennyit, mennyi ideig és milyen körülmények között lehet tárolni, ennek nagyjából egészében nem felelnek meg a viszonyok, és amikor új tulajdonos lesz, ez pedig a felszámolnak, a felszámolnak teljesen tiszt. Egy másodperc türelem, uh, lehet, hogy nekem tájékozottnak kéne lennem, de akkor kérdezek, és attól okosabbá válok. Valójában ez egy megdermedt pillanat? Mert hogy 2007-ig ezeknek az anyagoknak az elszállítása folyamatos, és valójában a felszámolási eljárása párhuzamosan dermed múj, meg úgy az idő, hogy az ott felhalmozott uh, veszélyes hulladék ott marad, és kezd enyész beleértve, hogy maguk a hordók mennek széllyel, tehát 2007-ig létezik az, hogy ezeknek az anyagoknak a tárolása szabályos, létezik az, hogy ezeket az anyagokat onnan elviszik megsemmisíteni, ezt kérdezem. Persze, ez egy dermedési pillanat, de egyben egy start pisztolyeldördölésének csak pillanatának kéne lenni, mert az új tulajdonosnak törvénynek teljesen szigorúan és megfelelően, az új tulajdonosnak kell innentől kezdve mindenről, tehát szószínűleg mindenről, minden különetet jelenvédelméről gondoskodni. Ugyanakkor ez az elmúlt nyolc évben, ahogy tűnik, tökéletesen elmaradt. Sőt, a némi információk, de hát ugye ez bizonyítani nem lehet, azt mondogatják, hogy némi mennyiségű és min minőségű anyag eltűnt, viszont némi mennyiségű és minőségi új hulladék is került a telepre, Nyilván ezt majd a, a vizsgálatok... Nem mondom, hogy ez rendben van. Azt kérdezem, hogy az elmúlt nyolc évben, 2007 és 2015 között belejött ezt a 2010 március végi ominózus időpontot, hogyan viszonyul lakosság, önkormányzat ehhez a helyzethez függetlenül attól, hogy nem az önkormányzat tulajdonában áll ez a terület, de mit gondol erről a lakosság, eh, amely félti az ivóvízét, amely büdöset szagol, mennyi időnként lép fel, eh, és mi az, ami történik. Nagyjából azt látni, hogy nem történik semmit, de azért nagy valószínűséggel azért közben van valamiféle hullámzás, ha más nem, akkor dökhullámok. Legyen szíves ezeket felidézni olyan mértében, amilyen mértében szükséges. Hát van, van bőven, az önkormányzat is dokumentációval rendelkezünk, hogy nagyjából egészében kivagyunk zárva a környezetvédelmi jogszabályok által, mint önkormányzat, mint beavatkozó, mint ügyfér ezekből a történetek. Mit gondol a lakosság erről? Hát ugye ott közben más üzemek, akik nem felszámolás vannak, hanem működő üzemek, azok gyártanak ezt a azt és amikor kiszabadulni a levegő, a levegőbe kiszabadulva, és az uralkodó szélilány vagy az éppen széli szélilány elviszi erre arra, akkor a lakosság jelzi, hogy már megint büdös van. Aztán ez független persze attól, hogy, hogy megengedett koncentrációban nem ki ez az anyag vagy éppen egészséget károsító koncentrációban. Azt kivizsgálják. Ezeknek is megvan a dokumentációja. És hát mi is, az önkormányzat is, az országgyűlési képviselő, dr. Vaszti, de én is többször kezdeményezek bejárást, megnézzük, konstatáljuk az állapotot, a környezetvédelmi szakhatóság megállapításokat tesz, 11 12-be, 13-ba, többes... Gyakorlatilag nem történik semmi? És hát elbírságot szabnak ki. Aztán... Amely bírságot egyébként kifizeti valaki? Nem, tudomásom szerint nem fizette ki, vagy csak nagyon elenyésző mennyiségben, ez több tíz milliós, ha összeadjuk talán 70 millió forint is meghaladó összeg nem kerül kifizetésre. Tudjuk, hogy ki az, aki nem fizet? Persze a felszámoló. Tehát nagyon-nagyon egyszerű ez, hogyha majd elindulnak, mindenféle vizsgálatok már pedig elindultak, akkor nem lesz nehéz megtalálni a, a felszámolónak kéne fizetnie? Persze. Persze, tehát ő a tulajdonos. Tehát a szennyező fizes el uralkodik még mindig. A A felszámolónak mi érdeke fűződik ahhoz, hogy ne történjen semmi? Vagy ezt kérdezem tőle? Hát érdeke biztos nem fűződik, mert hülyének nem, ugye, ha szabad ilyen. De akkor miért nem tesz semmit? Ha? Nincs pénze, nincs ereje, milyen nincs? Azt mondja, hogy nincs pénze, csak ugye itt jönnek azok a kérdések, amiket adott esetben a szakhatóságtól Ando, mi meg is kérdeztünk, hogy meddig lehet bírságolni, tehát hány sárgalakot lehet fölmutatni amíg végre a felszámolót vagy lecserélik, vagy közbeavatkozik egy olyan ö, személy, aki, most szeméről beszélek, akinek van elegendő pénze a felszámoláshoz. Akár... Ez a hanyagság, ez egyedül a felszámoló ö, elmarasztalására alkalmas? Az elég nem hallottam. Tehát mindaz, ami itt nem történik, az egyedül az el, a felszámoló bűnösségére vonatkozik? <tos> ö... Igen, de ugye ez egy bonyolultabb jogi kérdés, hogy hol van a határa a semmi tevésnek. Tehát én azért kíváncsi leszek arra, emiatt is írtunk fővárosi törvényszéknek egy levelet, várjuk a választ, hogy mikor és mit kellett volna tennie 1, 2, 3, 5, 6, 8 év elteltével. Hogy az Magyarul előtt... azért a példa azt mutatja, jóformán korlátlan idő rendelkezésére, a felszámolónak ahhoz, hogy ne tegyen semmit. 2015 áprilisában mi történik, ami aztán később érdemben megváltoztatja ezt a helyzetet, miközben én a kívülálló semmi olyasmit nem tudok 2015 áprilisáról, ami egyébként ne lett volna indokolt 2014 márciusában, vagy 2010 márciusában, amikor önök ketten felszólaltak. Mi történt 2015 áprilisában? történéseket, csak azt tudom, ami a híradásokban megjelent, illetve azt az április 21-i Nem, az április 21-i tanácskozás már következmény. Mi történik előtte? Miért ül össze április 21-én az a társaság, amelyik aztán össze. Mi történt előtte? Hát a sajtóban megjelennek különböző híradások, ilyen gerilla, újságírásnak nevezhető módszerekkel. Indokolatlanul, alaptalanul? Minek következtében születnek ezek az írások? Ön rájött-e, és én nem fogom tudni ezt pótolni, tehát ha azt kérdez, hogy én sejtek -e valamit, én nem sejtek semmit, én kérdezek. Minden valószínűség szerint a jól együttműködő egyik franciai képviselő és az egyik által nem szívesen megnevezendő mivel nem tudok harag és elfogultság nélkül róluk beszélni, hiszen egy játszótér kapcsán már bevizonyították a, a módszereiknek a hát félanarista jellegét, emiatt nem nagyon lehet velük normális viszonyba kerülni, miközben a médiumok többségével teljesen korrekt viszony alakult ki az önkormányzat. És a... Idézőjelesen egy média hack történt? Tudom, Egy média heklet annyira eredményes, hogy aztán Lázár János közbeavatkozott? Valójában nem kérdezek más, mint azt, amit az előbb is tettem. 2015 áprilisában van-e bármi érdemi, ami más, mint 2010 márciusában? Véleményem szerint semmi, leszámítva azt az öt évet, illetve azokat a hatásokat, amik öt évet... Az... Ezt értem, ezt én tökéletesen értem. Ha tehát Baranyi Krisztina és a 444.hu Én ezt értem. Ha pedig Baranyi Krisztina és a 444.hu összefog annak érdekében, hogy megmutassák magukat egy olyan ügy ér, keretében, amiben egyébként nekik igazuk van, de egyébként maga az a mód, ahogy megszólalnak, talán túlzott, akkor végül is utólag mit mond erre? Nem tudom, még nem telt el a megfelelő ide, és még nincs lezárva a történet. A történet akkor lesz vége, amikor Mondjuk a két menetben, ez nagyjából két menetben fog történni a a megtisztítása, az egyik, amikor a... Jó, de azt elérték, hogy valami történjen, tehát amit a felszámoló nem tudott megtenni, az Baranyi Krisztina 444 húval karöltve, ha, akkor nekik sikerült. A kérdés az, hogyha egyébként ők egy nem kívánatos módon tudták azt megtenni, amit megtettek, akkor most a nem kívánatos útnak van jelentősége, vagy annak, hogy elindult az illatos útnak az ő kiürítése? Megfelelő rész aláhúzandó. Nem tudom, mit lehetne még oda tenni. A kérdés az, melyiken van inkább a hangsúly? Valószínűszerűen igen, de ehhez meg kellene kérdezni a, a miniszterelnöki hivatkat, mink az János, meg kellene kérdezni Tarnagyi Hárdot a Pest megyei kormányhivatal Ugye alapvetően az ön helyzetét az befolyásolja, hogy miközben meglódulnak az események, Azoknak az irányvektorai elkezdenek őre mutogatni, mint valakire, aki egy balfék, aki nem csinált semmit, amit csinált, azt is rosszul csinálta, És amikor ön egyébként előjön papírok halmazával, hogy de ő mindennel megpróbálkozott, akkor azt mondja önnek előbb az újságírás, majd a hatalom, ha nem is ugyanebben a formában, hogy Báskai, ez minket nem érdekel. Persze, hát ö, legfőképpen pedig a népet nem érdekli, tehát előzőket... A népet, amit egyébként én kérdezem, de a kérdésben van állítás, sikerült a 444. nak és a Baranyi Krisztinának és aztán másoknak, akik ehhez csatlakoztak, kellőképpen felhergelni független attól, hogy közben nem feledendő, hogy ami az illatos úton van, az egy áldatlan helyzet. Abszolút, ez teljes mértékben így van, és nem akarom az érdemeiket csökkenteni és adott esetben köszönet is jár érte, hogyha ez pozitív véget ér a történet. A jó irányba indultak el a dolgok, de azt azért érdemes uh, itt kiemelni, hogy moderálás nélkül uh, a rémgírterjesztés határán uh, mozogni politikai haszonhelyzet uh, ürügyén és hetsz kampányokat folytatni, az nem biztos, hogy uh, értelmes dolog, uh, és uh, nagyobb mértékben uh, hetszelték a népet, mint uh, kellett volna, Persze lehet, hogy a döntéshozókat így lehetett rábírni. Hát illetve a döntéshozóknak a szem elé így került az illatos út, mert korábban kicsi volt, itt pedig megnőtt, beleértve, hogy még egyszer abból kell kiindulni, hogy ami az illatos út állapotokat illeti, az áldatlan. Az a kérdés, hogy a, velük a hozzájuk való viszonyulásban beállt változás, az egyébként mennyire volt indokolt, indokolatlan, és akkor menjünk tovább. Ugye amikor még ez a habzás mérsékelt volt, de már érzekelhető, akkor volt ez a bizonyos 2015 áprilisi összejövetel, április 21-én, négy órakor a polgármesteri hivatalban, ahova ön összehívta az összes érintettet, leszámítva Baranyi Krisztinát, amit egyébként az együtt kifogásolt is. Hát nézze, egy önkormányzati képviselő bármilyen önkormányzati rendezvényre egyébként elmehet, azzal együtt, hogy én sem megyek el a helyre, ahol nem hívnak meg. De az, hogy őt nem hívtuk meg, ez arra való jelzés és utalás volt, hogy talán, hogyha együttműködött volna velünk, hogyha esetleg kérdezett volna dolgokat, mint újdonsült képviselő, miután belépett egy klubba, beválasztották egy klubba, a klubban mik a szokások, ez most érző önkormányzati törvény, helyi SMS, és a többi, és a többi. Tehát, hogy az ügyeknek a kezelése, annak van egy elfogadott társadalmi normája, akkor lehet, hogy ö, ö, nagyobb együttműködési Készség, vagy De jól beszél, itt az embereket nagy mértékben befolyásolta a politikai haszonszerzés egy olyan ügyben, ami egyébként fontos volt, és amiben nem az volt fontos, hogy a szakemberek azt mondják, hogy a csőttörvényt hogy kell módosítani, hanem hogy a helyzetet hogy lehet megváltoztatni, aztán ehhez képest a csőttörvényt is módosíthatják. Persze, hát sok mindent kell tenni, de alapvetően a a helyzetet, tehát a hordókat el kell szállítani, és aztán valamilyen körülmények között ezt majd kitalálják a, a szakmászok, hogy, hogy hogy lehet a kármentesítést végrehajtani. Itt azt kell látni, hogy az egész folyamatnak az ára az többszöröse a terület jelenlegi, bármikor bármikor értékének. Igen, hát ebben nem mondott egyébként sokat, mert ugye nem erre figyelnek elsősorban, ezen az összejövetelen jelen volt országgyűlési képviselő, a középesti katasztrófavédelmi vezetője környezetért felelős államtitkár, Pest kormányhivatal, környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának vezetője mármint ezen az április 21-i eseményen, és ott önök kollektíven kitaláltak egy ütemtervet. Ugye ezt jól mondom? Ez teljesen jó mondja, hiszen az önkormányzatoknak Nagyjából egészében a tájékoztatási kötelezettsége maradt meg, illetve felelős vezetőknek, képviselőknek, akik országgyűlési képviselők is adott esetben, helyi képviselőknek és a, a döntéshozóknak a, a grémiumát hívtam össze, Mondjuk vegyük azt, hogy az egyik oldalon ültek ők, szemben velük pedig ültek azok az emberek, akik tulajdonképpen valamilyen szintű felelősséget viselnek a kialakult helyzetért, illetve a jövőbeli cselekvésért. Ez egy nagyon hígat és előremutató és eredményes tanácskozás volt itt. Na, mindenki megszólalt tulajdonképpen, tehát azt az, az lehet, és azt kell mondani, hogy megszólalt, és felelősséggel szólalt meg. Igen, de ez az ütemterv végül is nem valósult meg, hiszen az eseményeket alapvetően a média irányította, újabb és újabb cikkek, újabb és újabb felszólítások a politika felé, Mit fogsz te cselekedni? Különböző minisztériumok különböző összegekkel állnak elő, nevezetesen április 29-én a Főnőrösügyi Minisztérium között, hogy az illatos úti telephelyen felhalmozott veszélyes hulladék végleges ártalmatlanítására és a szükséges feladatok elvégzésére, mintegy 1,2 milliárd forintos igény terjeszt a kormány elé és ez azon a napon történik, amikor Baranyi Krisztina, aki egyébként a szó jó értelmében szívén viseli az illatos úti telepnek a sorsát, megkeresi Orbán Viktort, aki a György szobrát leplezi éppen le többet magával, és az iránt érdeklődik, hogy miniszterelnök úr mi lesz. Igen, hát most, ha lényeges momentum lenne, ez igazából a stílus az ember mintájáraták, nem biztos, hogy egy ilyen eseményen kell, de azt hiszem, hogy ez eltörtül, ez a, ez a szépség hibája a dolog. Ha azt mondom önnek, hogy a cél szentesíti az eszközt? Hát nem, nem hiszem. Nem hiszem, mert a folyamatok addigra már olyan irányt vettek, és olyan mértékben látszott a az alagút végén a fény, hogy erre már szerintem különösebben szükség nem volt, de mindenki a maga szerencséjének a kovácsapogácsa, tehát nem én ezt nem is tartom említéssel méltónak ezen túlmenően, ezen mértéken túl. Ugye az azért is jelentős, ugye, mert végig a sajtó is, annak függvényében, hogy éppen mennyire szakmai, mennyire nem szakmai, ami nem szakmai, ez nem azt jelenti egyébként, hogy nem figyelemről véltó, arról ír, így előttem például a napi.hu, az Illatos út, a Földrösi Minisztérium szerint nincs katasztrófa a helyzet, de azért 1,2 milliárdot, amiben benne van az, és benne a cikkben is, hogy a politika azt érzékeli, hogy ezt nem fogja megúszni, és miközben egyik szájával azt mondja, hogy nincs katasztrófa helyzet, a másik szájával megszavaz egy meglehetősen nagy összeget, és annak a felhasználását egyre közelebbi és közelebbi dátumra ígéri. Ezt jól mondom? Ez teljesen jól, ugyanis arról van szó, ami miatt Szintén velünk kötöttek, de hát ez nem, nem olyan meglepő, megint csak nem ez a fontos. Ugye ez nem titok, hogy jó néhány éve, már 2000-ben is láttam egy olyan listát, és ez nem, ezek nem titkos listák, ahol Magyarország környezetvédelmi káreseteinek a prioritássora, így is lehetne mondani, tehát egy felsorolása, és ez már akkor is százat meghaladó lista volt, különböző méretű, mértékű, Környezeti ártalmak megjelenése, ahogy ezt Intervantes is mesélt, hogy náluk volt bőrhulladék, de bőrhulladék szinte minden bőrgyártással foglalkozó területen volt Magyarországon ilyen-olyan jellegű. Sőt, még egyszer volt olyan, hogy teve bőrhulladékot is itt helyeztek el Magyarországon, mutatván ennek a szakmának a rejtelmeit, és hogy mekkora biznisz egyébként a veszélyes hulladék ártalmatlanítás. Tehát van egy olyan prioritási sor, ahol valószínűleg a vegyiművek nem áll túl. Jó helyen, hiszen a mértékét tekintve nem volt a tudomásom szerint az első tízben. Ha már itt tartunk, egy kérdést engedjen meg, aztán hírek is folytatjuk. A felmérés az ottani állapotokról beleértve, hogy mi van és mennyire veszélyes a környezetre utoljára, szakszerűen, az ön tudomása szerint mikor készült? Szerintem a felszámoló mutatott be valamit 2008-2009 táján, és talán a környezetvédelmi szakhatóság is ö, valami hasonlót 12-13 körül tehetett, de az már nem volt teljes körül, hiszen azért teljes körül az, az nagyon nagy ö, költség. Nagyon szépen köszönöm, innen folytatjuk. Kis türelmét Én kérem. És most Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János a műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Kis A Riddájá felmondta a folytathatjuk. Bácska János 9. keleti polgármester van a vonalban. Utoljára mi április 29 én szerdán délután beszélgettünk, utána aztán magánemberként is, amikor azt próbálom önnek érzékeltetni, hogy ne húzza magára azt a vizes lepedőt, ami nem az ön vizes lepedője, Ön pedig arra hivatkozik, hogy azt, amit meg lehet tenni, megtett, ugyanakkor érzékeli azt a nyomást, ami egyszerre nehezedik önre a sajtótól, az ügyben, hogy miért vagy ilyen tehetetlen bácskai, csinálj már valamit, és nagyjából ugyanezt mondja a lakosság is, az a lakosság, amelyel kapcsolatban ön azt mondja, hogy azzal nincs tisztában a sajtó, hogy hogyan özöllik ön el, hogy mekkora a veszély, hogy lehetek e kapni arcot, és így tovább, és így tovább. Nagyjából itt veszítjük el egymást, április 29-én, szerdán este valamikor, fél-nyolc óra tájban. Így van, hát elég komolyan vitatkoztunk, hogy sajtótájékoztatót kell tartalom, én váltig állítom, hogy nem kéne, elmondja sokszor, hogy kellene én plusz egyszer, hogy nem kéne és aztán ebben maradunk, hogy nem kéne és másnap reggel elkezdik szállítani a hordokat Hát ha reggel még nem is egészen, de minden esetre már ott vagyunk 30-án, én akkor már nem vagyok Magyarországon Azonnali helyszíni vizsgálatot rendelt el a miniszterelnökséget vezető miniszter a budapesti vegyébívek 9. kerületi úti telephelyén, ahol mintegy 2800 tonna hulladékot helyeztek el illegálisan. Lázár János ezt, Lázár János ezt csütörtöki budapesti sajtótájékoztatája jelentette be valamikor délután. Kifejtette csütörtök délután a korományhivatali környezetvédelmi vizsgálat lesz a helyszínen, és ha azt állapítják meg, hogy a hulladék közvetlen veszélyt jelent, azonnal elrendelik az elszállítását dor a költségeket 1,1 milliárd forintra becsülik, amelyet mondta a Nemzetgazdasági Minisztériumnak kell megelőlegeznie, ezt követően pedig az összeg a felszámolás alatt lévő vegyőművek vagyonából érvényesíthető. Ugye itt sok minden... Vagy nem. Jó, az csak egy ilyen közvetítés Volt-e önnek bármi tudomása még mielőtt Lázár János a sajtótájékoztatóját megkezdte volna, hogy ilyen fordulatot vesznek az események? Közvetlenül nem, közvetve jöttek hírek, hogy minden jó úton halad minden szükséges lépés meg lesz téved, de részleteiben, hogy éppen, ha ez a pontosan mi fog történni, vagy konkrétan ez történik, erről nem volt tudomásom. Azt mondja Lázár János, közjelzett vizsgálat lesz a helyszínen, majd ez olyan gyorsan megtörténik, hogy aztán azon az estén már el is kezdik elvinni a hordókat, amire egyébként Lázár János, aki próbál ügyelni a részletekre, nem mindig sikerül azt mondja, hogy az addigi vizsgálatok eredményeiből jött ő erre a következtetésre, tehát mint ön elmondta, ilyen vizsgálatok nem voltak valójában tehát a politika lép mert azt érzi, hogy lépéskényszerbe kerül, miközben a szaka azt mondja hogy hát ilyen lépést én a sakban eddig nem ismertem Nem teljesen így van ez ugye 2015 évvel azelőtt, amikor mi is Felemeltük a szavunkat, akkor is olyan állapot volt, ami azt sugalta, hogy nem megfelelően tárolják ezeket a hordókat, és vagy átmenetileg intéztenek arról, hogy némileg védve legyen a talajok alajvíz az esetleges besivárgástól, de egyébként egy évnél tovább semmiféle minőség és mennyiségű veszélyesolég nem tárolható egy adott helyen, ha csak nem. Olyan kiképzésű, de hát ezt tudjuk, hogy a vegyi területe nem ilyen. Én ezt értem, de az április 21-i találkozó se ezzel az eredménnyel záró? Hát április 21-én ültünk a tanácsteremben, és azok a szakemberek, akik ott voltak, nem rendelkeztek szerintem közvetlen tapasztalattal, hiszen. De ezek a szakemberek nem is fordultak Lázár Jánoshoz, tudtam, a Lázár Jánoshoz mások fordultak, illetve Lázár János orrát elérte a sajtónak az a hulláma, amire ő azt mondta, hogy akkor Hajrá. Igen, mert közben ugye... Április... Ez egy politikai lépés, nem egy szakmai lépés, szakmai lépés is, de a politika kényszeríti ki, és benne nem veszi figyelembe azokat a lépészabályokat, amelyeket egyébként, amelyeket önöknek be kellett tartaniuk, és amelyet önök az április 21-i találkozón megfogalmaztak. Hát itt két, két momentumot érdemes megemlíteni, hogy a közigazgatásban egy elég komoly változás történt, ami a vesz a környezetvédelmi végrehajtást érintette, hogy a környezetvédelmi szakhatóságok a kormányhivatalokhoz kerültek április elsősével. Így tulajdonképpen a, a politika, ahogy veszük, közvetlenebből be tudott avatkozni egy új szervezet, újságra újsekről gyorsak, mintájára közvetlenebbül tudott beavatkozni, hogyha beavatkozásnak vehetjük, és a, az új felállásban, hát most mondjuk azt, hogy komolyan vették a munkájukat, kimentek a helyszínre és megállapították, amik megállapítottak és ehhez képest... Hát, hogy kimentek -e a helyszínre, azt nem tudom, minden esetre megjelentek a te... Vannak fotók, tehát most már nem csak a beugráló, bemászkáló gerilla újságírók voltak ott, hanem hát, szakemberek kimentek a kormányhivatal, környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának a ez az mikor történt? Ő is kint volt a kormányivatal vezető. Ez mikor történt? Szerintem akkor. akkor hát, mert ez valamikor 4 és 5 óra környékén lehetett, amikor, tehát nagyjából ebben az időpontban, amikor Lázár János megszólalt, valamikor 2 óra után és 5 óra előtt, ugyanakkor 18 óra 50-kor, már arról számol be a kormányportál, hogy még csütörtökön megkezdhetik, mint egy ezer hordó veszélyes hulladék elszállítását a budapesti Vegyügyművelek illatosúti úti telephelyéről jelentette be a Pest kormány megbízott a helyszíni sajtótájékoztatóján 18 óra 50 perckor, azért ez inkább a BMV. Pavilonjainak a megtekintését,nek a felszínességét illeti. Tehát az ember megállapítja, hogy ott vannak hordók. Azért ez alatt a két és fél óra alatt azért szakmai eredményre szerintem ezt a kiviláló mondja a tévedés maximális kockázatával nem nagyon lehet jutni. Tarnai Rihád elmondta, a szállítás költségei rendelkezésre állnak az egyelőre telephelyen maradó töb, ö, többi veszélyes hulladékokat Hullad, hónapokon belül elszállítják, közölte tovább, hogy az előzetes laboreredmények azt mutatták, hogy ezek az előzetes laboreredmények, ezek mikor születtek, ebben kapcsolatban halavány, lilagőzöm nincs, hogyha ön segít, akkor azt megköszönném, nem mintha nagy jelentősége lenne, csak mégis, hát, ha az ember mond valamit, akkor ugye már ezt tudja valamilyen módon argumentálni is, hogy bizonyos folyamatot negatív irányba mozdultak el, ez ráadásul még idézőjelben is van, ezért döntöttek a legveszélyesebb anyagok azonnali elszállítására. A kormány megbizott hangsúlyozta, hogy fontos a többi hulladék elszállítása is. Ennek érdekében a jövő hét első felére előterjesztést készít a kormánynak, amelyben egy kormányhatározat kidolgozását kezdeményezik, hogy a közbeszerzési eljárás minden előbb ki tudják írni a maradék hulladék elszállítására. Ma április 11-e van. Nem tudom, hogy ön értesült -e arról, hogy a két időpont között, április 30. és a mostani időpont között egyébként ilyen előterjesztés született-e? Túlma, sok kérdés volt egyszerre. Igen. Vagy sok, sok válaszlehetősége van benne, hiszen... Ön tud ilyen előterjesztésről? Szakem, hát a kormány előterjesztés az, az készült, a kormány tárgyalta is, és tudomásom szerint jó hagyták a... Milyen előzetes laboreredményekről van szó? Vagy ezt ön se tudja? Nem muszáj ő erre válaszolni, amit nem tud? Ja nem, hát én ezt már, ez lett a másik, amit akartam kezdeni, hogy a, ahogy a szakma mit művelt, vagy mit talált, vagy mit állapított meg, erről jelleg még én, nekem sincsenek információm, no, ha írtam szintén egy levelet, hogy amennyi ránk tartozik, vagy rám tartozik, azt Szívesek. Jó, legyen szíves, magyarázz el, mit jelent, az? közölte továbbá, az előzetes laboreredmények azt mutatták, bizonyos folyamatok negatív irányba mozdultak el. Hát nézze, én most egy csekély, polgármester. Jó, rendben van, akkor ez Tarna Irihádra marad. Tehát abszolút rájuk marad, miközben, mivel ezt a szakmát műveltem jó tíz éven keresztül, van elképzelésem, hogy, hogy mi történhetett, vagy, vagy mi az, amire hivatkoznak, de nem bocsátkoznék a lángatásra. Beleértve hogy lehet, hogy a semmire. Hát... beleértve az aktuális helyzetre, amely egyébként annyira komolyan vendő, hogy az Együttnek és Baranyi Krisztinának abban biztos, hogy igaza van, hogy amikor május másodikán azt mondják Idézem, az együtt a korszakváltak pártja elfogadhatatlannak tartja, hogy hétvégére felfüggesztik a veszélyes hulladék csütörtökön megkezdett elszállítását a, ve a budapesti vegyi művek ilatos úti telephelyéről. Ezek szerint a veszélyhelyzetekre, ezek, ezek, ezek szerint a veszélyhelyzet ezekre a napokra nem vonatkozik, fogalmazott Baranyi Krisztina. Én se tudtam volna jobbat mondani, tehát hogy április 30-án abba elkezdik, amit aztán május elsőn abba hagynak, ez olyan nagyon magyaros a szónak nem pozitív értelmében nyilván, hogyha felfogják azok, akik itt voltak ezen a tanácskozáson is, és ezt eléggé hangsúlyoztuk a felelősséget, meg a mérték meg az emberek megnyitatása miatt, akkor ilyen idézelbe, most ez buta hangzik magaslabdákat adni, megint csak a politikai haszonszerzőknek, nyilván nem kellett volna, vagy nem kellene. Tehát fel, Jó, itt már nem, itt, ebben az esetben nem marasztalnám el Baranyi Krisztinát, mert még korábban lehet, hogy hangulatot keltett, hogyha egyszer valami életveszélyes, akkor azt már ne e, vágja a ketté annak a folyamatát egy május elsőjei ünnep. Nem, hát ez teljes mértékben, így valami tízes, az tízes a lőlapon, tehát nincs, nincs mese, ezek, ezek történtek az elmúlt napokban, Ett függetlenül, tehát ugye ez nem növeli meg a, a bizalmat a, azok körében, akiket meg kellene nyitatni, és tulajdonképpen ennek is lesz egy jó apropója, vagy erre való válaszként, 13-án, tehát szerd, ez meghallgatás is lesz itt Ferencvárosban, ahol hát remélem, hogy minden 21 résztvevő, és minden érintett résztvevő, akiket meghívtunk eljön, és elmondja, hogy éppen most mi a helyzet. És mondjuk engem is informálnak, az, engem az mindig érzi a francia önkormányzat teljes testülete. A kormány megbízott azt mondja május 4-én, tehát haladunk szépen előre az időben, hogy a többi veszélyes anyagot tartalmazó hordó elszállítására közbeszerzés fognak kírni, így reményeik szerint legkésőbb az év végéig minden hordót elszállítanak majd. Az összes veszély hulladéknak mintegy 10%-át teszi ki az a 991 hordó, amelyet sürgőséggel kell elszállítani. Tarnai Rihárd egyben közli azt is, hogy a kormányhivatal folyamatosan ellenőrzi az elszállítást, illetve a május 31 i időpont betartását. A május 31-e az arra vonatkozik, hogy ezt a 991 hor hordót addig kell elvinni? Igen, hát a hírből én is erre következtetek. Nyilván az összes hordó különböző helyeken található a vegyművek területén van, amelyik nagyon rossz helyen lehet, bláscsatorna, én nem tudom milyen helyek, ahol mondjuk veszélyesebb pozícióban van, is vannak olyanok, amelyeket mondjuk beton alapzaton, metalántán tető alatt tárolnak, azoknak az elszállítása nyilván rá. Ebből a folyamatból ön teljesen kival hagyva, nem is tájékoztatják, hogy mi zajlik. Nem különösebben igyekeznek. Miközben én próbálkozom azért. A figyelő aztán azt is megtudja, hogy az anyagot egyébként dorogra viszik, amely dorogon tehát meglehetősen nagy agodalmat kelt. Idézem, 991 darab hordót már május végéig elszállíthatják az egyik legnagyobb veszélyes hulladék égetőbe, a Dorogiba. Az égetőt a Sarpit Dorog környezetvédelmi Kft. üzemelteti, amelynek az ismert multi Veolia a tulajdonosa 1995 óta a létszámuk 72 fő, 2013-as árbevételük 2,93 milliárd forint, az adó előtti eredményük pedig 734 millió forint volt tavaly előtt, 250 millió forintot fordított a környezetvédelmi kiadás és hollapjukon folyamatos légszennyezettségi adatokat közölnek. Nem eldöntött viszont, így írja később a figyelő, hogy dorogra kerül a teljes mennyiség, mert a PMK-tól a kérdésre a következő választ kaptuk, az, hogy melyik, illetve hány hulladék vesz részt majd ebben a munkában, a közbeszerzési eljárás sikeres lezárását követően határozható, meg az összes hulladék elszállítása várhatóan 6-9 hónapon belül fog befejeződni, majd később e Agódva figyelik a híreket dorogon. A Dorogi Környezetvédelmi Egyesület alelnöke, Mohos e, Nádor Tavás leginkább attól tart, hogy szervezetlenül dorogra terhelik az összes illatos úti anyagot. Igaz, pontos információk még nincsenek, mert az egyeztetések csak most zajlanak. A lapunknak nyilatkozó környezetvédelmi aktivista ugyanakkor felveti, hogy több mint 40 magyarországi rétesítmény közze, kellene szétosztani ezt a hatalmas mennyiséget, például a hasonló gyűri igetőben is juthatna a vegyi szemétből. a hulladék elszállítása. 300 tonna vegyi anyagot jelent az, amit egyébként május 31-ig ebből a 991 hordóval elvisznek, ezt csak teszem hozzá tájékoztatásul. Ez első körben még nem okozhat nagy gondot, hiszen ellenőrzött, korszerű törögi létesítmény kapacitása évi 35 ezer tonna. Ugyanakkor értesüléseink szerint így a figyelő az már nagy problémát jelentett, ha az összes hordót egyszerre vagy rövid idő alatt vinnék oda. Helyben attól tartanak, hogy sokszor tetten érhető már megszokott kapkodó állami és azzal az idetős problémát nem oldják meg végre, hanem egyszerűen dorokra telepítik, ahol szintén kihívásokat okoz majd az elképesztő mennyiségű veszélyes hulladék ártalmatlanítása. Egy, kettő, három, négy, most bármelyik bekezdésbe mink az mindegy, egy óra. Tehát ebből is látható, hogy a veszélyes hulladék ártalmatlanítása egy bonyolult, ám nem túl rossz üzlet. A veszélyesülődik ártalmatlanításának az égetés nem a leg, hát hogy mondjam, környezetkímélőbb fajtája, hanem még mindig jobb, mint hogyha alá aláássák el adott esetben, hogy ez a múltban történt, és amelyek egyáltalán kiderültek eddig. Tehát az égetés nem egy szimpatikus fajtája, de egyébként elvenezőző körülmények között valóban dolgo, nagyon modern égető mű van kellő, magas hőmérsékleten kellő, magas kéményekkel az égés terméket kiúttatni, főhíteni a természetbe az egy megengedett dolog az, hogy hány felé viszik az is jogos, tehát ha több felé viszik akkor több felé higítják az ügyeket már de ha már itt tartunk egyébként, hogy pont ez a 991 hordó, ami nagyjából 300 tonnát tesz ki, ez a legveszélyesebb ezt vajon mi alapján választották ki, vagy ezt se tudja megmondani nekem mert ebben nem vett részt Hát nézze, a legveszélyesebb, én adot beadítom, hogy a legveszélyesebb helyen volt található, de lehet, hogy tényleg a legveszélyesebb anyagok. Nyilván erre szabályok vannak, törvények vannak, komoly legyészek döntik el, hogy egy adott anyagot, hogyha elégetnek, akkor abból... Mi keletkezik égethető-e? Na hogy... most nem arról tartunk, hogy égethető az a kérdés, hogy ezt hogyan állapították meg, hogy pont ez a 991 hordó a legveszélyesebb, hiszen nem azt mondják, hogy a legveszélyesebb helyen volt, hanem azt, hogy ez volt a legveszélyesebb tartalmú, de nem akarom kínosabb helyzetbe hozni a kelletténél. Tehát itt megint a bizalmi viszonyoknál tartunk, tehát hogyha ha olyan cselekmények történnek, mondjuk azt, hogy politikai utasítása, akkor egy idő után akár jogosan is felmerülhet a bizalmatlanság, miközben azért megint jutatnék mindenkit, hogy azért Magyarország elvileg lett a és legfelősebb emberei a környezetvérmény szakhatóság. Jó, hát ez annyira így van, hogy május 7-én is azt hangzik el Lázár János torkából, hogy a 2800 tonna hulladékot két részben viszik el az embere veszélyesnek tűnő anyagok elszállításával kezdték, nincs közvetlen katasztrófa helyzet. Magyarul, hogyha nincs közvetlen katasztrófa helyzet, akkor ezt az in medias beavatkozást az ember egyszerre érti, meg nem érti. Ez nagy valószínűséggel a helyi közhangulattal magyarázható. Ez így van, pontosan. Tehát én, én a helyi közhangulat mind adnak következtében, ami történt. Ön mit lát, mennyire nyugodott meg? Az a láz, ami korábban 39 volt, de ő kiavíthat és megmondhatja, hogy mennyi. Az most mennyi? Szerintem még hőemelkedés sincs, és remélem, hogy a szerdai közmeghallgatás után száll a normál van, érseket, kapunk majd annyit, tudunk is annyi, és kapunk is annyi új információt, hogy véglegesen megnyugodjanak a kedélyek. Azt kell látni, hogy, hogy valójában egy ilyen döntés, ami most született, ez egyrészt a... a, a nem megfelelően ö, kezelt ö, ügymenetre jellemző, és ö, tényleg vigyázni kell azzal, hogyha ha nem megfelelő kezekbe kerül a, a kommunikáció, akkor, akkor olyat is kell tenni, ami... Hát megfelelő. ez annyira így van, ugye, hogy a legutóbbi beszélgetése Ugi Attilával arra vonatkozott, hogy hogyan kapnak a szó jó-rossz értelmében megfelelően rész aláhúzandó politikai ágensek és környezetvédők, akik egyébként legutóbb a 18. keleti cséri telep kapcsán kungatják meg azokat a harangokat, amely harangok megvoltak, kongatva az illatos út kapcsán, az következő 6 percet átengedem a népnek, hogyha akar kérdezni, beleértve, hogy tud-e ön válaszolni, vagy én, én valószínűleg kevésbé. 06793095 és 067930996 különös tekintettel arra, hogy ez a történet egyszerre szól a tömegtájékoztatásról, egyszerre szól a politika mozgás teréről, sok mindenről, környezetvédelemről, de egy dologról egyszerre, csak egyszerre kizárólag semmiképpen. 0670... Nem. Igen? Nem, nem, nem. 0670 9300, és 0670 9300 996. Igen, tehát annyi, annyi mindenről szól, hogy az esetben, hogyha itt tegyük fel, hogy minden lépés teljesen megfelelően, szakszerűen történt, és engedjük meg, hogy így történt, akkor mit tud okozni a politikai hisztéria és, és mit tud okozni a nem megfelelő és nem megfelelő ütemben, és nem megfelelő Hozzá Hozzátéve, hogy azok a szavak, amelyeket ön mond, nyilvánvalóan kihívóak a környezetvédőknek, akik ezt egy tízes skálán tízesre utasítanák vissza. 9000... Ez, ez nem, ez egyáltalán nem, nem nekik szólt, illetve nekik is szólt a sötét és méregzöldeknek, miközben a környezetvédelem, még egyszer mondom, nekem a kedvenc időtöltésem volt tíz évig, meg talán éltem is belőle, tehát én pontosan tudom, hogy mi, mi ennek a, a fontossága, és mennyivel fontosabbnak kéne legyen, csak megint a felelősségem van. A... 067930995 és 996 másodszor. És 067930995 és 996, senki többet? Ez a közmeghallgatás, amit ön említett, ez mivel ez kapcsolatos? Ez azzal lesz kapcsolatos, és arra példa, hogy szemben az előbb említett képviselőasszonynal két párt is felelősen vihaskodott ebben a helyzetben, ha lehet így mondani. Az egyik a helyi MSZP, illetve az L.M.P. akik próbáltak mellé állni az ügynek a felelős beszéddel, összegyűjtöttek 600 aláírást az sms szerint, hogy közmeghallgatást tartsunk. És ennek megfelelően ez meg is történik szerdán 18 órakor a Haler utcai művelődési központban. Ténylegesen. Azt, ki mindenki lesz jelen? Minél több ember. Minél több ember jöjjön el és bizonyosodjon meg arról, hogy. Ugyanazok lesznek jelen, akik egyébként a korábbi tanácskozáson április 21-én ott voltak az előadó teremben? De reményeim szerint, hogy azok mind ott lesznek, és reményeim szerint még azok. Karna Richard is ott lesz? Bízom benne, igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, ha tudok elmegyek, ha nem, akkor mindenféleképpen az azt követő 48 órában, a máskor nem, akkor pénteken 8 óra 35 perckor önbeszámol a tapasztaltakról. Köszönöm a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót. Én is köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra önök bácska János hallották Ferencváros polgármesterét. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. A...